Càpsules musicals En el món del jazz amb Rafael Corbí Avui, Art Peeper És el món del jazz a les nostres càpsules i avui el protagonista és Arthur Edward Pepper Jr. Conegut com Art Pepper, va néixer l'1 de setembre de 1925 a Gardena, a Califòrnia, i va morir el 15 de juny de 1982, a l'edat de 56 anys, a Los Angeles, també a Califòrnia. Avui recordem les seves peces que ens acompanyaven a través de Essential Standards, un àlbum que recordem des del 2009. Una música que és prou interessant i una mostra del que aquest gran artista ens va portar a través dels anys amb les seves interpretacions i que avui volem recordar amb aquesta petita càpsula. R. Peeper va ser un excepcional uh, interpretant de saxofoal i, de tant en tant, de saxofotenor i també clarinetista, una de les uh, més uh, importants figures més apreciades dins el món del West Coast Jazz, el jazz de la costa oest dels Estats Units. La seva preeminència va començar a ressaltar a través de la seva presència en la banda del gran Stan Kenton. Diuen els que varen conèixer la seva música de prop que va ser més coneguta per unes interpretacions molt emocionals amb les seves peces i va ser descrita per el crític Scott Yanow com un dels millors intèrprets de saxo d'arreu del món. Una carrera que va començar ben aviat quan tenia 17 anys d'edat, al 1942, després d'una infantesa prou dura, amb dos pares alcohòlics i sent cuidat per la seva àvia paterna. A l'edat de 17 anys va començar a tocar, inter... a tocar in... de manera professional al costat de Benny Carter i després va esdevenir part, com hem dit, de l'orquestra de Stan Kennen aquesta banda hi va estar fins que va haver d'anar a la guerra l'any 1943. Poc després en va retornar, després un cop acabada la guerra, i va participar amb la nova orquestra d'estat Kenton, anomenada aleshores Kenton Innovations Orchestra. Als anys 50 ja era considerat com un dels millors intèrprets antejals nord-americà dins el tema del saxofó al... I eh, en aquella època una revista de les més importants que existien al món de la, de la música. ElDo Vid va fer un poll, una enquesta al 1952. Charlie Parker va ser considerat com el millor saxofò de la història i el segon va ser ell. al costat de gent tan fantàstica com Chet Baker, Jerry Mulligan o Shelby Mayne i, sobretot, a causa de circumstàncies més geogràfiques que no d'interpretació, és considerat com part del moviment del West Coast Jazz, en, frustrat, en contrast amb l'East Coast o Hot Jazz, que es deia, amb gent com Charlie Parker, D. Gillespie o Miles Davis. No tot van ser flors i en la seva carrera, ja que a causa de la seva addicció a l'oroïna va passar-se diverses temporades a la presó. Però feia, això sí, valia la pena, perquè feia unes reentrades eh, memorables i molt productius aquests comebacks que ens aportava a través dels anys membre de nou a la big band de Stankenton, també als finals dels anys 60 va estar a la banda de Buddy Rich i durant els anys 70 i els anys 80 va fer una excepcional carrera per a Europa i al Japó i va publicar i enregistrar totes ganes d'àlbums, molts d'ells per Fantasy Records. Al costat seu va interpretar música amb gent com Chet Baker, Jazz Belvin, Hoggy Carmichael, es poden trobar aquests àlbums, però també amb Dolo Cocker, Richie Cole, Conte Candoli, Herb Ellis, Art Farmer i d'altres com Elvis Jones, Shelly Main i moltíssims d'altres, sobretot també uns quants amb Shorty Rogers o amb la Big Banda, com hem dit, de Buddy Rich. Ha estat una mica un petit repàs que m'ha efectuat a la música, a la companyia de Art Beeper, amb el programa del dia d'avui, amb aquesta càpsula musical que ens ha acompanyat. Res més, anem endavant i disfrutem durant uns petits instants de la seva música i de la seva companyia entre nosaltres, és, com no, aquest personatge Art Pepper.